Студія «Калідор» презентує Класики детективів Корнел Вулріч під псевдонімом Уільям Айріш Чоловік на горі На світанку місіс Колінс повільно піднімалася сходами до кімнати свого квартиранта на другому поверсі і несла йому гарячу воду для гоління. Це був єдиний спосіб її отримати у цьому старому занедбаному будинку, де не було більше гарячої проточної води. Світанок наставав пізно цими похмурими зимовими ранками. На дворі місто іще міцно спало, а вулиці були зовсім темними. Холодна і могильна тиша висіла над будинком. Її скрипучі кроки зношеними сходами були єдиними звуками, які порушували тишу. Вона обережно постукала у двері і зачекала. Чоловік на горі мешкав у неї уже понад десять років, відтоді як Джері, її зведений брат, Потрапив у цю халепу, і його вигнали геть. Якби не він, не чоловік на горі, старий містер Девіс, вона втратила б навіть дах над головою. Мізерні гроші, які він щотижня платив їй за свою кімнату, були її єдиним засобом для існування. Люди казали про містера Девіса, що він скнара. Вони питали, чи правда, що у нього там у кімнаті захована величезна купа грошей? Вона не знала, що їм відповісти. Вона не знала, напевно, але навіть якби знала, то не сказала б їм про це. Тому що містер Девіс, її квартирант, чоловік на горі, був її єдиним другом. Втім, вона прислухалась. «Сьогодні містер Девіс трохи запізнився із відповіддю». Вона постукала голосніше. «Містер Девіс, ось ваша гаряча вода!» – промовила вона. А тоді почула тихий стогін. У його звученні було щось таке, що їй зовсім не сподобалося. Він більше скидався на стогін помираючої людини, аніж на стогін людини, що прокидалася. Вона поспіхом поставила воду на стіл і спробувала натиснути на дверну ручку. Двері були відчинені. Він завжди спав, не зачиняючи їх. Він почував себе у безпеці в її будинку. Вона розчинила двері, і її ніс негайно ж підказав їй відповідь, що відбулося. Чадний газ! Підступна смерть, невидима смерть. Та стара, несправна, пузата пічка, яка стояла у кутку, вона ж попереджала його, аби він не намагався нею користуватися. Мабуть, він спробував зігріти кімнату нею перша ніж почати вдягатися. Вона рухалася швидко, не роздумуючи, не спиняючись і зовсім не думаючи про власну безпеку. Підняла фартух, притулила його рукою до носа та кинулася через кімнату до вікна. Це було перше, що потрібно було зробити – вдихнути свіжого повітря. Смерть, яка наповнювала повітря у кімнаті, була невидимою для ока, але вона там була. Слабке тремтіння повітря над теплою пічю була єдиною ознакою смерті. Напіводягнена постать лежала розкинута на ліжку, однією рукою вона ніби захищала обличчя. Вона зрозуміла квартирант втратив свідомість, коли збирався взуватися. Кинулася до вікна, підняла його якомога вище. А потім підбігла до містера Девіса і змогла стягти його з ліжка, і наполовину потягла, наполовину понесла до вікна. Він був доволі важким тягарем для її кволого літнього маленького тіла, та вона зладнула із цим. Вона тримала його біля відчиненого вікна і енергійно обмахувала обличчя фартухом. Вона побачила, що це. Мало не сталося. і ще дві хвилини, і було б надто пізно. Та коли за декілька миттєвостей він розплющив очі і почав дихати глибше, коли він кашлянув і слабко схопився за горло, зрозуміла. Вона витягла його звідти. Взяла воду і вилила у зловісну піч, аби остаточно загасити. Потім змочила куточок Фартуха, повернулася і протерла йому чоло. І що, що трапилося?-пробурмотів він. Ох, я гадаю, ви врятували мені життя. Я ж казала вам не підходити до тієї печі дорікнула вона йому. Ви ж бачите, що мало не зробили із собою. Коли вона залишила його, і рушила вниз, аби повернутися до своїх домашніх обов'язків, її квартирант уже доволі твердо тримався на ногах, хоча все ще здригався, пригадуючи випадок. Пізніше, коли він спустився вниз, прямуючи до своєї книгарні, вона саме підмітала поріг. Він мав невеличкий книжковий кіоск на іншому кінці міста. Мабуть, це була... Суто праця для себе. Рідко хто заходив до його книгарні, аби щось придбати. Але сам він так любив книги, що йому приємно було просто перебувати біля них і переглядати то одну, то іншу цілісінький день. Він ніколи не повертався додому раніше, аніж восьма чи дев'ята година». Врядигоди, годи для того, аби придбати якийсь рідкісний або дуже цінний том, про який він чув серед інших букіністів, він вирушав за місто на два-три дні. Імовірно, саме це й започаткувало чутки про його величезне накоплене багатство. Місіс Колінс спокійно продовжувала підмітати поріг, і спостерігала, як він повільно йде вулицею. Її очі стежили за худорлявою та повільною фігурою, аж доки та не завернула за ріг і не зникла з поля зору. Тоді вона раптом припинила підмітати, повернулася до будинку і міцно зачинила за собою двері зсередини. Вона відклала мітлу, пішла в глибину зали і спустилася по хмурими сходами, які вели до щільно зачинених дверей у льох. Дуже обережно, майже скрадливо вона постукала у ті двері, і з іншого боку почулось гавкотіння пса. Почулось клацання засува, і двері відчинилися зовсім трішки – у щілину на неї дивилося два ока, одне над іншим. Одне було око людське, а інше – чорне око, дула пістолета. «Він пішов на сьогодні, до кінця дня», – прошепотіла вона. «Тепер ти можеш вийти і випити кави, Джері». Нижнє око... Дуло револьвера зникло. Двері прочинилися більше, і на неї, сердито зиркаючи, глянув виснажений неголений чоловік років п'ятдесяти. На його обличчі була безпомилкова блідість, яка свідчила про проведений у буцегарні час. «Що, уже?» – похмуро відповів він. «Ну, гаразд. то. Так, волого, що аж до кісток промерзаєш. Переконайся, що штори на усіх вікнах запнуті. Зрозуміла?» Із-під його ніг визирала псяча морда, яка продовжувала підозріло гарчати на неї. Чоловік опустив очі і раптом вихлюпнув усю свою накопичену злість на цю безпорадну жертву своїх примх. «Замовкни!» Злісно промовив він. Ти ще видасиш мене, якщо зробиш так наступного разу. Зараз я навчу тебе мовчати. Він розстебнув свій пасок і почав намотувати його на кулак так, аби металева пряжка з одного кінця звисала. Джері, не варто, благала його місіс Колінс. Не лізь не у свої справи. Зі злістю обірвав він її і облизнув губи язиком. «Рекс, іди нас сюди! Я маю тебе повчити!» Вона повернулася і побігла сходами на гору, аби не чути жахливих звуків, які мали зараз пролунати. «Двері до Льоху зачинилися, але...» Удар ременя та пронизливе вищання та скавуління пса було добре чути на горі. Вони пробувалися навіть крізь цілий поверх. Коли місіс Колінз знову побачила свого брата, він підіймався на кухню, витираючи ганчіркою свого паска. Вся ганчірка була заплямована. Червоним. Місіс Колінс здригнулася і відвернулася. Він знову застебнув ремінь і важко всівся за кухонний стіл. Вона принесла йому каву, і він, дуже голосно сьорбаючи, випив її. Вона повернулася до плити. Невдовзі заговорила, не вівлячись на нього. «Ти більше не можеш лишатися тут, Джері!» «Ти тут уже три дні. Рано чи пізно вони дізнаються, що ти тут переховуєшся». «Я ніколи раніше не опускала штори в день. Люди почнуть говорити». «Тоді віднайди мені трохи грошей, аби я міг забратися звідси». «Джері, я віддала тобі усе, що мала. Більше у мене нічого немає. П'ятицентовики». Глузуючи, скривився він. «Я маю на увазі справжні гроші. Достатньо великі, аби я поїхав геть звідси, і вони не змогли мене наздогнати. І де ж мені їх взяти?» Він багатозначно глянув на гору. «А що із з тим, який живе на горі?» «Кажуть, у нього в кімнаті заховано чимало добра». Вона швидко відвернулася, не відповідаючи. Він продовжував сидіти і мовчки спостерігати за нею, а цигарка повільно мандрувала із лівого в правий куток рота. «А що там трапилося вранці, га? Я чув, як ти йойкала, бігала, вигукувала щось. Ну, розповідай». «Нічого». Сказала вона, ледь витиснувши зі своїх вуст це слово. Він простягнув руку, ухопив її за зап'єсток і різко шарпнув так, що вона змушена була повернутися до нього обличчям. «Не бреши мені, нужбо, відповідай, що там було!» І вона змушена була розповісти йому усе всупереч здоровому глузду. Він відпустив її руку і злісно примружився. «Хм, пічка, так?» Його губи скривилися у посмішці. «Шкода, що ти втрутилася!» – пробурмотів він. «Адже це було б дійсно як подарунок». «Що ти маєш на увазі?» – перелякано запитала вона. «Про що ти кажеш?» Він струсив попіл на підлогу і задумливо подивився на неї. «Ну, уявімо так, якби ти не встигла туди прийти вчасно, то, які б гроші він не заробив, усі вони були б по праву твоїми, адже він не має ані родини, ані друзів». Він підморгнув їй. «А я твій люблячий зведений брат, хіба ні? І ми б їх поділили все чесно і справедливо». Її обличчя зблідло, вона затремтіла. «Якби я не спробувала його врятувати, це... це було б вбивством!» – видихнула вона. «Джері, це огидно!» Він продовжував посміхатися і незворушно додав. «Не дивись на мене так перелякано. Хто сказав, що це вбивство?» «Якщо цей дурень розпалить пічку вдруге, і ніхто до нього не зайде, скажи, це буде вбивство?» Він відсунув стілець, повільно підвівся на ноги, потягнувся, аж захрускотіло, а потім іще раз їй підморгнув та із моторошною глузливістю неквапливо вийшов із кухні. Вона стояла нерухомо після його відходу, немов перетворилася на камінь. Те, що її брат-рецидивіс щойно сказав, знову і знову відлунювало у її голові страшним рефраном. «Хіба це буде вбивство? Хто назве це вбивством? Скажи!» Наступного дня на світанку... Вона знову повільно піднялася сходами, несучи гарячу воду для гоління. Та ж сама мертва тиша оповивала будинок. Єдиним звуком, що порушував її, було скрипіння сходів під ногами. Вона спинилася перед дверима та постукала. Відповіді не було. І цього разу не чулося стогону. Нічого. Вона... Не стала зволікати і стукати знову. Швидко поставила воду на стіл, притисла обличчя до дверей і принюхалася. Здалося, що із-за дерев'яної конструкції долинув слабкий сморід. Трохи схожий на сірку, а трохи на тухлі яйця. І трохи майнуло в голові. На смерть у могилі. Вона різко прочинила двері. Потім... Зупинилася і почала роздивлятися кімнату. Хоча роздивлятися було нічого. Кімната була порожня. Квартирант був відсутнім. Повітря всередині виявилося свіжим і чистим, тому що вікно було прочинене навстіж. Але навколо м'якої дерев'яної рами... І навколо дверей, де тріщини і шви пронизували усю штукатурку, все ще витав той смертельний запах. На ліжку спали. Покривала та ковдра були перевернуті. Старомодної нічної сорочки, яку він носив, ніде не було видно. Але й верхнього одягу, у якому він ходив до праці, теж не було. Він ніби вдягнув його поверх нічної сорочки. Господи, він взагалі колись таке робив? Вона підійшла до печі, нахилилася і торкнулася її округлого живота. Вона була ледь теплою. Літньою, як казали їй в дитинстві. Теплою, немов щойно пролита кров майнуло їй у голові. Вона підняла кришку і зазирнула до печі. Попіл був засохлий, але у центрі все ще не розчинено і лишалася невеличка калюжа води, якої хтось налив, аби загасити піч. Вочевидь, це сталося нещодавно, тому що вода іще не встигла повністю всотатися у попіл. Якщо він знову розпалить тупіч, а ти не встигнеш, скажи, це буде вбивство? Хто назве це вбивством? Знову пролунало у її свідомості. Обличчя місіс Колін закам'яніло, в густе місно стислися. Вона помітила інші речі у кімнаті. Це були показові ознаки, але... Всі вони були другорядними у порівнянні з одним, головним фактом. Піч, піч смерті нещодавно була розпалена, а її старого пожильця у кімнаті не було. Вона помітила місця, де шпалери були порвані, їх ніби порізали складеним ножем. Місце де плінтуси навколо стін були розхитаними та вибитими, навіть сидіння старого крісла було розірване, а частина волосяного наповнювача висипалася назовні, ніби хтось тут був і щось шукав. Вона, похитуючись, спустилася сходами, чіпляючись обома руками за перила. Вона цілеспрямовано рухалася до вхідних дверей. Там був засув. Якщо містер Девіс залишив цей будинок сам і неушкоджений, то вони мусили б бути відчинені адже він не мав можливості зачинити їх за собою зсередини. Вона підійшла до дверей. І побачила, що засувка щільно зачинена, затягнута у гніздо максимально, наскільки це було можливо. Сумнівів більше не було. Він не покинув цей будинок живим, і наймовірніше, він взагалі його не залишав. Місіс Колінс прокралася похмурими сходами до дверей підвалу. Зупинилася і прислухалася. Було чутно, як важкі кроки тупотять знову і знову, не так, як при ході, а ніби при вирівнюванні чи розрівнюванні грунту. Вона стояла там і боялася поворухнути, навіть вдихнути боялася. Він, втім, мабуть, почув її. Звуки тупання затихли, запала насторожена тиша. Кожен із них по обидва боки дверей прислухався до іншого, але жоден не видавав своєї присутності ані звуком. Нарешті вона злякано торкнулася дверей обома долонями. «Джеррі!» Відчини ці двері, впусти мене, видихнула вона. Тоді вона почула, як щось шкрябонуло по підлозі, ніби його тягнули. Вона ніяк не могла зрозуміти, що це, чи то ніжка стільця, чи якийсь інструмент із довгою ручкою. Вона шалено застукотіла у одвірок. «Джері, заради всього святого відчини ці двері!» Двері розчахнулися настільки різко, що місіс Колінз відсахнулася. Перед нею стояв Джері. Він затуляв прохід у підвал, втираючи руки у штани. «Пропусти мене», – промовила вона. «Куди ти так поспішаєш?» – холодно запитав він. А як же сніданок, кава, хіба я сьогодні холодую? Та він все ж відступив вбік і пропустив її. А ти зможеш їсти? звинувачувальним тоном мовила вона, проходячи повз. Ти зможеш їсти після того, що зробив? Звісно ж, зможу, спокійно сказав він. Чому б і ні? Він почав скручувати собі цигарку, а тоді черконув сірником по нігтю. Місіс Колінс тим часом розвернулася по Льоху, і він заговорив. Льох розповів їй свою жахливу історію, значно красномовніше і набагато правдивіше, аніж це розповів би її брат, якби вона його запитала. Тут було тьмяно, але світла було цілком достатньо, аби роздивитися. Насправді, вбивству потрібно дуже мало світла, аби його розкрили. Запилена лампочка висіла на стіні на кінці дроту, і в її тьмяному світлі місіс Колін змогла бачити історію, яку Льох їй розповідав. «Ліжко». «Воно стояло не там, де вчора. Джері перетяг його повністю від однієї стіни до іншої, а під тим місцем, де ліжко стояло тепер, на підлозі виднілася дивна тінь, вона трохи визирала за ліжка. Але це не була тінь від лампочки, тому що вона була не на тому кінці ліжка для цього». Вона визирала з-за ліжка із того боку, де було світло, а не з протилежного, як це буває зі звичайними тіннями. «Тож, можливо, це була не тінь», – подумала місіс Коллінс. «Можливо, це була волога пляма на підлозі, де копали, а потім згодом притоптали викопане». Її старачий зір уже не був таким гострим, як колись, тож, певно, сказати вона не могла. Та потім помітила у кутку лопату. Вона зазвичай лежала під сходами на горі, а от сьогодні її там не було. Інколи місіс Колінс використовувала лопату, аби відгрібати сніг від дверей, і востаннє бачила, що та була рудувато-червона від ржі. Від леза аж до шийки. Тепер там під сходами її не було, а на цій лопаті, яка стояла тут, не було іржі. Вздовж її леза тяглася темна хвиляста лінія, немов її нещодавно встромлювали у вологу землю. Холодно тут, хіба ні? несподівано із жорстоким задоволенням промовив Джері. «Ти через це тремтиш? Її зуби цокотіли, і вона помітила це тільки тепер. «Де він?» – спитала місіс Колінс. «Його немає у своїй кімнаті». Ставлячи це питання, вона не відривала погляду від тіні під ліжком. «Я знаю, що його там немає», – озвався Джеррі. «Він пішов геть!» Я бачив, як він це зробив. Я прочинив двері у Льоху на трішки і спостерігав. Але він, він ніколи не йде, не дочекавшись води для гоління. Ну, а цього разу він так і зробив. Ось, він дещо залишив для тебе. Джері понишпорив у себе в кишенях і витяг зім'ятий клаптик паперу. Він поклав його на стіл біля вхідних дверей. Я забрав і приніс сюди». Місіс Колін зглянула на папірець. На ньому був напис «Пані К. я не повернуся сьогодні увечері. Ви можете замикати вхідні двері. Пан Де». Вона глянула на свого брата і промовила звинувачувально. «Це не схоже на його почерк! Я бачила його почерк!» Він саркастично знизав плечима. «Вранці було так холодно, можливо, у нього руки заніміли від холоду. Я чув, як він дмухав на долоні, стоячи там». Вона випустила папірець і дозволила записці впасти на підлогу. В неї лишалося тільки одне питання – тоді, як він міг зачинити двері зсередини після того, як пішов, вона зиркнула на Джеррі. Я двері зачинив після того, як він пішов, аби більш ніхто не потрапив всередину. Вона кивнула не йому, а більше сама собі, ніби й не очікувала від нього іншої відповіді? Тоді повернулася, глянула на тінь під ліжком і вказала на неї пальцем. «Там могила!» – мовила вона глухим голосом. Він обернувся і теж глянув на тінь. Глянув із подивом, так ніби раніше її не бачив. «О, так, це могила!» – байдуже сказав він. «Я знаю, що це вона. Там Рекс під нею. Я поховав його нещодавно». Мабуть, забагато бив того собацюру. «Хм, трифутовий собака у двометровій могилі?» – подумала вона. Він посміхнувся, ніби прочитав її думки і пояснив. «Коли почав копати, натрапив на водогінну трубу під підлогою підвалу», – сказав він. «Довелося пересуватися вбік, хоча я вже почав». Через це могила вийшла вдвічі довшою. Її палець продовжував напружено вказувати на могилу, ніби вона втратила сили ним ворушити. Зрештою, брат жорстко вдарив її по руці, інакше вона так і продовжувала б стовбичити. «Що ти від мене хочеш? Кажу тобі, там собака. Де ж тоді дівся Рекс, якщо там не він?» «Гиркнув він до неї. Місіс Колінз не відповіла нічого. Це було надто просто. Вочевидь, він вигнав собаку з дому, аби тварина не видала його. Собаки, як відомо, поводяться дивно, коли щось поруч закопано». Джері відреагував на ту мовчанку по-своєму. Він почав нервово походжати підвалом, ніби був роздратований її невисловленим звинуваченням. «Нічого, не хвилюйся!» – гиркнув він знову. «Я збираюся піти звідси якнайшвидше. Не буду більш тебе турбувати. Здається, вони втратили мій слід. Я вирушу просто сьогодні увечері. Щойно стемніє». «Мені здавалося, ти казав, що не можеш поїхати без грошей». «Є у мене трохи!» Він спинився і з убивчою глузливістю витяг щось зі своєї кишені та швидко глянув на те, потім заховав. Це виглядало як доволі пристойна купа грошей, декілька сотень доларів. «Я знаю, чиє це!» – сказала вона. «Я знаю, що ти накоїв». Він знову відверто глузливо посміхнувся. «Спочатку все було так, як ти думаєш», – промовив він. «Але сталося не так. Той мій дурний пес врятував його. Я розпалив піч, але псяка почав скиглити за дверима, щойно відчув запах газу». Мабуть, він прокрався за мною, а я його не помітив. Тож довелося потягти його сюди, вниз у льох, і тут я розтрощив йому голову. Та перша, ніж я встиг повернутися на гору і закінчити, старий прокинувся і загасив піч. Я чув, як він вийшов із дому, а потім піднявся туди і... Ха, і вже там віднайшов грошенята. Брехня... Суцільна брехня вигадана ним на ходу. «Але насправді, я знаю, що ти накоїв», – повторювала вона подумки. «Я знаю, що ти зробив, Джеррі. Тієї ночі, коли він вирішив піти, вона провела його до самісіньких дверей, але зовсім не для того, аби дати йому своє прощальне благословення – аби назавжди замкнути двері за ним і викреслити його зі свого життя. «Ніколи більше не повертайся сюди, Джері», – сказала вона. «Я дала тобі притулок, коли ти прийшов сюди, тому що ти був сином мого батька. Ти вбив людину, перша, ніж прийшов сюди. Ти вбив іншу людину, коли втікав і тепер». Ти вбив третю людину. Просто тут, у моєму власному домі. На твоїх руках аж надто багато крові, аби це можна було вибачити. Пам'ятай, якщо ти спробуєш знову сюди прийти. Аллія. глузливо перебив її Джері, двері зачинилися, і він зник у темряві. За півгодини. Почувся стукіт у двері. Місіс Колінз подумала, що це поліція, яка переслідувала його, але коли обережно прочинила двері на сантиметр чи два, то знову побачила брата. Він повернувся. Його подих ошпарював її обличчя зі щілини. Він був гарячий, задиханий, Немов упійманого звіра, який шукає нору, де б заховатися. «Впусти мене! Ти мусиш? Їх тут як мох. Я не можу пройти повз них, вони уже майже...» Вона намагалася втримати двері. Він мав більшу вагу і більшу силу. Двері піддавалися. Необлаганно. Зрештою, коли він уже увійшов всередину... Вона припинила спротив. Не було жодного сенсу. Зачиняй, що з тобою таке, прошепів він, а тоді відштовхнув місіс Колінс, особисто взявся до засува і зачинив. Далі він на мить опустився при.